Välkomna till det andra avsnittet av Ligans bästa podcast. Är det så de är på? Ja, yes! Ligans bästa podcast. Ja, och det är jag, Fredrik, Frufreder, manager i någorlunda IS. Och... och så är det jag då. Kalle. Kalle. Manager <laughs> i Reaktorlund. Jag har kommit på en grej. Kalle. Ja. Ja. Uh, hur hur mitt lagnamn är jämfört med alla andra. Uh, um, ja, Jag har inte reflekterat så mycket över det Det re Reaktor, jag tycker det är kul, det är ett coolt ord, ett valsvenskt ord, liksom. uh. men uh, det är lite som att heta så här, Fire Lightning uh, Death. <laughs> <laughs> reaktor, det är inget kul alls. Men uh, Fire, Lightning, Death, Lund kanske hade varit ett bättre namn annars. <laughs> det det är kanske därifrån vi vi jobbat som 14 sen, jag vet inte. Ja. Jag spänner lite över det. Ja. Bara ja, flik. Det är uh, flik. Mm. Ja, nej, men det är bra som uppskattar mig. <laughs> uh, en liten speciell grej med den här podden är ju att uh, vi sitter ju faktiskt inte bredvid varandra inte riktigt. Det är ett par meter emellan. Ja, det är det. Jag sitter i min lägenhet nere i Lund medan du står upp i Stockholm. Ja. Trots att vi faktiskt ska ses om två dagar. Det... Ja. ja, vi har inte hört så allt för mycket. Men nu när vi ska ses så ska det fan snackas inför också. Ja, precis, precis. Ja, men det är bra. Och ja, andra avsnittet. Uh, lite mindre uppstyr till denna gången känns det som, Vi freebasar lite mer. Ja men det är ju härligt, uh, det är det väl? Ja, yeah, jo men det, det tycker jag. Uh, ja, se om vi får det här att funka, det ska jag. Ja, uh. yeah, uh, jag tittar här lite, vad, vad har hänt sen sist? Uh, kanske vi ska snacka lite om, att uh, vi har ju gått ner till sex lag nu, som alla uh, är väl medvetna om i sig. Men, uh, ja, jo, det har vi Eh, och, det, och då reflekterade väl jag och Felix Som eh, Så att eh, Inaktiva lag så här, Slagpåsar, det är Det så jävla tråkigt då, då handlar det bara om att vinna Om man vinner med 3-0 eller om man vinner med 7-0 Och det är inte Ja, ah, då är det roligare att ha en match Och ställa upp inför Och att det blir kortare säsonger det, det, är för liksom, det är tråkigt med få lag Men det är roligare att alla är aktiva liksom. Ja men det är det måste jag hålla med. Bröllinen uh, uh, känns som åtta lag, men uh, så länge vi inte kan få åtta aktiva lag så är det ju bättre med sex. Ja, uh, och sen uh, kastar vi in en liten kupp också. Uh, Liga ledningen sponsrade resterande lag med vippa, så uh. vi kunde ta en kupp. <coughs> så vi kunde ha tre match i vecka ja. uh, ett tag. Uh, det ska bli intressant att se uh, vad det kan innebära. Och, uh, Ja, det blev nog tajta matcher där. Det, ja, det är ju förmånen att bli som ett av ligans två sämsta lag. <laughs> Den tog åt va? Nej, alltså, jag, jag vet inte lite. Så, alltså, jag tog inte åt mig särskilt mycket som att jag tycker det är helt befängt. Men eh, jag tyckte det var lite konstigt skrivet. Och sen så hade det varit det där klagomålen på, eh, på nya lagets... Eh, 12 år eller vad det var han skrev i sitt PM som jag läste precis innan. Så det var, det var väl ja. lite, lite sådär det där. <laughs> ja, det är kul. Det är härligt när det, det kastas bajs och eh, väcker känslor i pressen. Ja, jag pratar ju mycket om att det ska hetsas mer men känner att jag står på väldigt lite hetssjälv. Så jag tänkte jag får väl, det är väl dags att börja nu en sån här det är som 13, ja, fan vad vi håller på. Ja, du har ju snackat lite om det, både jag och Felixson som de var pressmeddelande, men det är vi som har varit med sedan början, så det, det är bra jobbat. Ja. Och det, ja, så jag har jävligt kommit säsong två typ eller tre, kanske. Två. Ja tre. Ja två eller tre. Ja. ja. där, där men Han har ja. varit jag med. Ja. Han kan. Här. Och det är även bra jobbat av de nya lagarna att. Ja, fan, Ta det är kul. Fangst, alla, alla som är aktiva det är ju kul, liksom. Ja, precis. Uh, ja. Är det någon som har klivit in med bra bur och presshets så är det väl Grimms? Ja, han som mest av alla, tror jag. Ja, det är asärligt. Ja, ja, det är kul. Det är... Ja. Kan, uh... man inte, kan man inte prestera på plan så är ju... Det... <laughs> <laughs> ja, men det är bra att vi hetsar i podden också, vi gillar det. Ja, han har lyssna. Ja, exakt. Ja, Nova... Hade vi någon struktur på här? Eller ska vi ska vi bara sitta och snacka skit? Alltså, vi jag hade, hade någon idé, eller? Alltså, jag har, har ju några små idéer. Uh, ja. se, senaste podden avslutade vi. Oh vänta! En sak har vi glömt. Uh, vi ska ju tacka vår huvudsponsor såklart. Uh, ja. För att de uh, utan dem så hade ju inte denna podden funnits. Nej, det är klart. Uh, ligan Nej. hade inte funnits. Ja, vad hade inte funnits? Ligan. Nej, det hade inget gjort. Det hade inte någon måste finansiera det här kalaset också. Ja, och det känns ju som att uh, genom uh, genom säsongerna så är typ hälften av alla aktiva Varit uh, anställda på det här företaget Ja, så stort tack Klarna. Ja, tack Klarna. Uh, vi älskar er. För att ni gör det skitsvårt att betala online med och, <laughs> <laughs> och, uh, men men ni hjälper till när man ringer in här. Ja, det är ja, Det är bra. Vi har inte behövt uh, utnyttja suporten. Uh, Nej, inte heller. Men Felix är att de är snälla i alla fall. Ja, ja men det är. Det är alltid, det är alltid <skratt> bra. Alltid bra när de anställd säger att de är du. <skratt> <skratt> ja. Ja, ja. Men struktur, jo, uh, sist så avslutar vi med lite utmärkelser. Och uh, Jag tänkte att vi börjar med dem idag så har vi det avtrat. Ja. Och vi köper det? Um, jag tycker att vi... Bra säsong 12 då? Ja, från föregående säsong är det ju. Så att, ja. um, uh, ny tillkomna managers, om de nu lyssnar, får, får ja, njuta lite av vår highlights från föregående. <laughs> Ny tillgång i manager. Ja, precis. Jag tyckte det lät bättre. Det lät, mer. Det lät som att det var någon stort vi på med när jag sa det i fyran. Det är stort. Det är exklusivt och få med i ligan. Ja, exakt. Stort 1. Ja, ja. Vad, vad vill du börja med för utmärket, då? Uh, Ja, då? Vi kan väl börja med uh, spelare. de bästa spelarna per position. Ja, uh. är det bara... Nej, nej. Uh, nej, det är det faktiskt inte. Men fan. målvakten är din. Yes, ja, han var fan bra. Chesny, andra ja. året i rad. Ja, ähm. det är kul, kul, säger han. Och tycker han. Han tycker det, ja. Men det kan jag, jag, måste, jag, jag måste ju däremot uh, sälja honom och köpa check nu. Han får stanna inte ska Han kanske ska ha båda. Ja, och, och Spina, de, de har ju för många målvakter. Ja, någon lämnar. Vi får se vem de lämnar det... Ja, det lär jag. Det känns, det känns som en diskussion från en annan pol. Ja, men verkligen. Men ja, lite statistik på honom. Han var i eh, expertelvan 10 gånger. 10 eh, hållna nollor. Hade 80 i räddningsprocent. Eh, och noterbart där, jag kollar lite vad de andra målvakterna hade. Och näst bäst hade 70 procent. Och det var fel ett liksom ja eh, Så det var ganska överlägsen stil faktiskt. Fan, vad var kul. Fan. Ja, ja, men uh, grattis, kärsning. Uh, grattis, kärsning. Backen. Då. Uh, backen. Uh, det var ju du som uh, gav den utmärkelsen. Helt, det just, ja. uh, helt just korrekt, just, ja. uh, i för sig. Uh, men det var ju till Harry och Mindau i uh, Märradrotningen. Ja, han. han uh... Han var väl, det var väl ingen snack. Han var väl alla expertelver nästan? Ja, han var, hade flest experthelver av alla spelare, inte bara backar, då, utan eh, alla Nej. positioner. Tolv eh, stycken. Så det var ju nästan, nästan varenda om dem. Ja, riktigt snyggt. Eh, poängmässigt tre assist och ett mål. Inget, eh, ja, kanon, Nej, men en back i en back i en back, en back Ja, precis. Det, han eh, hjälpte till att hålla tätt bakom. 28 år i 13 nu, han, är, ah, det, han, är, han är kommer att komma bra back i många säsonger till. Ja, ja det är en... en jobbig, en jobbig spelare. Ja, det <laughs> verkar. Um, vad har vi mer då? Vi har mittfältare. Och det är väl fan den roligaste? Ja, det är faktiskt den roligaste. Um, och det är ju Enzo Fratelli. Även um, det är Mälardötningen. Även det är Mälardötningen. Ja. Uh, han var med i expert expertälvan noll gånger. <laughs> <tid tid tid> ja, det är inte jag. tycker jag nästan det roligaste med honom. Ja, men uh. alltså, bland alla mittfältssatsande lag i lian uh. så kliver en 20-årig sjua in och gör flest poäng. Ja, uh, två år i poängligan om vi nu ska Av mittfältarna va? Ja, av ha... ah, mitt... Jo, precis. Uh, ja, precis. Det var en antal av som han. Två i poängligan och delad etta i assistligan. Han hade sex, ja. 16 poäng och 9 assist. Dra åt helvetet alltså. Ja. Det är ju... Ja, det är bra. Ja. För de som inte gillar huvudräkning så är det 7-0. <laughs> ja. Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Så han är en 7-a. Eller bara ja. en 7-a. Han är en 8 nu kan jag. Ja. Då får, får vi fan hoppas att han gick upp efter en sån säsong. <laughs> han köpte sexar nu. Ja. ja. Ja, nej, han, kom, han, ja, han är farligt fan rätt säsonger till. Så att. Ja. Det är bara att börja punkta redan nu. Ha, antar jag. Ja, men det känns väl så. Det, jag vet inte riktigt vad Mälardotningen har för mittfält i dagsläget, men han, han har väl en given startplats där. Även i år. Ja, men det har han ju. Ja. ja. Har han det? Ska inte Felix köpa mitt felta. Ja, men det kan vi snacka mer om sen. Ja. ja vi får ju ha någonting att prata om lite senare också. Ja. Anfallare? Anfallare. Ja, uh, uh, det var ju den andra reaktor här. Yes. Pierre-Emerick, antar jag att det står för. Ja, det, det gör det ju. Ja, uh, Aubameyang. Uh, det är ja. bara ett E i namnet egentligen. Ja, jag tror att det blev så jävla lopp ja. Så alltså fick det inte plats ja. men, Han var bara ja. med i Expertel vann fyra gånger Men mm. en anfallare bedöms ju på sina mål Och han vann skittligan På 16 mål Det var ganska överlägset Har jag för mig att Min anfallare kom två på 12 ja. ja, just det så det var ganska överraskigt. Noterbart var också att eh, jag satt och tänkte på det att han som vann skytteligan, nu måste jag gå ner och scrolla lite här till anteckningarna till avsnitt 1. men jag, jag för mig att skytteligan vanns på betydligt färre mål förra året. Ja, det gjorde det. Ni. Uh, ja, nio ja. mål var det är året. Nio mål? Ja. Det kan man trea på i år. Ja. Men, ja, nej jag tror inte någon annan i ursäkta mål förut, faktiskt. Nej, det kan vara att vi kom. Det har jag för sig inget inge belägg för, men jag tror inte det. Det var ju väldigt många matcher förra året med mycket mål. Ja, alltså. ja just det. Det var många strykgängar, ja. så det är inte helt orimligt att, att känns rann, det rann iväg. känns som att han hängde ett par, tre här trickar eller något. Också. Ja, det blev, det blev lite mål. Ehm ja. Ja, Ja, men över till uh, utmärkelsen som alla spelare har väntat på. Uh, säsongens MVP. Ja. Uh, och det är ju jag som har varit jury här. Uh, ja. uh, om du inte håller med så kan ju du, får du ju jättegärna säga emot. Men uh, ja. jag, jag ger ju den till Aubameyang alltså. Uh, ja. ja, men det, jag tar det. Ja, uh, uh, vad, vad ska man säga? Han var skitteligan överlägset och uh, sköt hem Aubame. bundet. Poängligan va? Ja, poängligan också, det har inte sagt ens. Men, det var inte mycket assist på den killen i och för sig. Jag, jag, <laughs> ja, han jag, jag tror han hade i, två... Två, två, ja, två felträffar som blev perfekta passar Han sköt i magen. Något sånt ja, alltså. Ja. ja, men det... det ja. ja, men det, det är för, för jag hålla med om. Ja. Det, det, ja. det skulle vara en så annars bara för att det var roligt, men han... Han har sina säsonger framför sig att ta en utvisad. Ja, han, känns, han, han kommer få den titeln någon gång på antiden, känns det. Ja, för nu blir det ju här en stående grej att vi spelar in en podd mellan varje säsong. Det... Ja, så alltså, jag kan inte tänka mig något annat. Det... Nej. Det... Nej. Det... Vad va, va härligt. Ja. Då, då har de avklarat ja, det. Jag har faktiskt lagt till en. Den, ja, den känns kul att ha med för framtiden särskilt på detta året var det inget snack men det är unga spelare, årets unga ja. spelare ja. uh, och det är ju Fratelli också såklart uh, Ja. Det är... i, i mellanrottning då skulle vi tillägga en kanske ja, för, exakt. Uh, för Felix i och sig, som äger man. Ja. Uh, ja jo men det var det inget snack Nej. vilken jävla grej var 16 vinnare som 20-åring mm. ja. ja mycket uh. bra och grattis, grattis ansåg. Ja, än så, kanske förra årets stora uthållstecken. Ja, det måste man säga ändå. Behållningen, så att säga. Ja, det verkligen. Um, och ja, det, det var väl intressantare att det är du och Felix som prenumererar på de här, och ni kommer i ett av två året Ja. den. Ja, kul. Cool. Ja. Du var väl inte långt borta från att ta så lite poäng och skytteliga och sånt där. Nej, Nä, äh, näst bästa mittfältare hade jag ju. Uh, det var väl Anklev som var närmast uh, efter uh, Fratelli. Ja, och, uh, och Morad, i va? det Morad kom två i skytteligan och Anklev kom uh, ett delar detta i assistligan. Ja. Uh, så att de var väl inte så långt ifrån. faktiskt. Så det inte fiskande, det inte. Nej. och då kommer vi osökt in på nästa nästa kategori ja. uh, och det är ju säsongens nyförvärv ja uh, jag, har ju, jag har ju valt ut tre stycken uh, nominerade så jag tänkte du kan ju få avgöra, du kan, du kan få säga vem som vinner det är av tre som är Det är faktiskt bara två av dem. Men det var ju uh, för att de var så jävla bra. Uh, och det är uh, Morad som kom två i skitligan. Och uh, Anklev som kom ett i assistligan. Och uh, uh, sen är det Marshall Lamborn Som jag har beskrivit som jävligt tung back. Med flest experter av de här nyförvärrmen. Uh, han uh, spelar i Gävlemäckland. Ja, jag tillägga, ja just det Kommer kom ihåg Marshall's in town presset Ja, precis. Han bara, vi hade, när vi hade efterfrågat en back Och så blev den riktigt fet back. Det är ju så, det är så otacksamt Att köpa en back i syfte Vårets ny förvärv eftersom att det blir så många poäng Nej det, det är så, uh, att... så Så nej Jag är väl lika blind för det som alla andra säger Du säger morad alltså ah, okay. ja, ja jag tycker ändå att, Alltså ankläva ändå han är bäst i ligan. Ja, det är sant. Och sett till priset för sig, det fick han vara 4 miljoner. Det var för en 29 år 13. Ja, han var, det var väl... Det var väldigt bra. Jag tror det var 1,6 uh, miljoner mm. rabatter. Ja, just det. Ja. Under medelpriset på liknande spelare. Ja, exakt. Uh, ja, så, sett till priset så var det väl... Uh, din mittfältare är då. Eh, björn där. Ja. Men, eh, ja, men jag trodde inte så hårt på Morad när jag köpte innan. Så jag, det är ju mer så här överraskningsfaktorn eh, som spelar in. Att han höst han i falling då. Ja, han gjorde det. Jag, kan, eh... jag, jag, jag har alltid varit eh, skeptisk till spelare utan hjärtan som inte har spelat in sig i laget och sådär. Ja. Men eh, ja, du visade ju omedelbart motsatsen eh, förra säsongen. Det ska ju tillägga så att han gjorde fyra mål i en match också. Så att det, ja. det, det, det, ja. det, det drog ja. upp äh, hans målskård lite. Men ja det är klart, det var, alltså, framförallt så var han ju bara en elva, så det var inget. Det var ju inget speciellt, jag köpte in en 29 årig Nej. elva som är kylig liksom. Nej, precis. precis. Han tar ju inte fritpna med sådär heller. Nej, som som min anfallar gjorde som gjorde ett par år. Men det, då är, det ju, det är ju liksom. Mm. Jag måste bara fråga, sitter du och hamrar lite så här på, på din dator? Ja, förlåt. <laughs> nej, det är, det är lugnt. Men jag tänkte om jag börjar störa mig på det nu så kanske lyssnar också. Jag. Efter ja. ett tag. Ja. <laughs> ja, nej, <laughs> förlåt försiktigt. om jag förstörde stämningen. Men... Nej, absolut inte. Det var väl, det var väl bara bra. Ja. Jag gör lite konstiga saker när man sitter och stirrar ut i ingenstans. Ja, ja. men det, lite så blir det. Jag ja. kände, kände själv att jag började Trumman lite här för ett tag <laughs> uh, Moving on eller? Ja, uh, det kör vi um, Alltså det, vi hade ju lite Olika utmärkelser förra året Men jag tyckte många av dem var jävla tråkiga de, de som fick stanna var uh, Säsongens match mm. uh, Och uh, Ja, jag har ju valt uh, Min egen match då uh, Ja men det, den, den ska du ha Ah, ja, det var faktiskt inte så mycket att snacka om. Det var så... 6-0 mot jävle hemma. Ah. Eh, 9-0 är chanser va? Det stämmer. Och det bara rasade in och det var det, var det snackis. Ja, ah, det blev ju väl... Ja, uh, ah, det var ju den matchen man snackades mest om. Ja, ah, det blev ett varje helvete press från... Uh, från jävle själv. Della. Mm. Och... Uh, och sen skriver väl säkert både jag och du om det. Och du tackar för kaffet och sådär. Ja. Mm. Så det men det var fan. Ja, det är, ja, toppmatch. Och du mötte ju en av guldkandidaterna som fyra. Liksom. Ja, och han ledde i ligan vid det, tyckte Ja, precis. Och blev Mossad. Så det andra, ja. absolut. Det ska jag att match. Det, var det kändes lite där som att. Uh... Han, han var på väg att springa hem ett tag. Sen fick han en jävla dipp där. Jag vet inte om det började. Jag tror det börjar med min match. Att han förlorade matchen efter också. Så. Ja. ja. Jag, jag hade ju räknat bort guldet två gånger. En gång när jag ledde. Som ja. du sa. Och han skulle bara promonera hem egentligen. Ja. Och sen gång, när Felix ledde. Så trodde jag också att det var klart. Mm. Ja, ja. Jag. Förstår. det Förstår Skandaler är och <laughs> Exakt Lönar sig att kämpa ända in i kaklet Ja precis Det som var lite intressant tyckte jag var ju att han ställde upp med en 3-4-3 taktik mm, Men han hade någon val eller? Var det inte så att han hade någon skada eller avstängning eller något? Ja det Det måste ju låta vara osagt faktiskt För det kommer jag ja. inte ihåg men han nej, gjorde ju det i är är några han, matcher, men, han, men det ska fortfarande inte bli 6-0. Ja. Eller liksom, om man ser det ur, <laughs> ur ett äh, jävla perspektiv. Ja, precis. Uh, nej, det ja, var... han, han har ju rockat 3-4-3 rätt mycket då. Ja, han har ju det, så det är därför jag undrar om det var medvetet. Ja, det kan det vara. Ja, men Ja, uh, uh, jag känner ju för sig igen det då, med någon avstängning eller sätt. Fast det är så mycket sånt där, eller det händer ibland, men då hade det kunnat vara vilken match som helst. Ja, ja jag vet inte. Det kanske var när jag ställde upp taktik mot honom. Så ringde det någon klockan. Jag vet inte. Jag ska kolla om jag tror i så Nej, jag var inte förberedd. Jag hade inte ställt upp mot rätt taktik. Nej. Så då, och det hade jag ju inte gjort om han var tvungen. Jag hade ställt upp mot en tre från förra juste ja, men 6-0, 9-0, fyra, det är den här matchen som Moral gjorde fyra mål. <laughs> ja, parentes. ja, läckert. Uh, nästa utmärkelse, säsongens sömnigaste. Mm. Uh, och vi uh, gör vår vana att välja ut matcher där vi själva är med. Uh, och, ja, det blir väldigt egocentrerat. Uh, uh, länge. Uh. Uh. vi har ju tagit in fel så mycket också. Så. Ja. Ja. och det är Felix igen här i sig Men, ja, det är din ja. hemmamatch mot Felix där du vann med 1-0 um, ja det var, det var jävligt svårt att välja här gången för att förra året så fanns det en ganska självklar vinnare nu fanns det ja. ett gäng 1-0-match ja och det här var chansfattigast stället. ja jag tror det ja, ja det Ja. Tre till chanser till Felix och jag vann med 1-0. Ja, ja. Så det var varken rättvist eller underhållande. Redan där borde man ju bara sagt att, ja, eller jag vet inte, redan här kanske varit i slutet. Men, äh, att, ja, det var ju där, det gundmatchen. Det var det. Ja, ja. det kändes äh, på äkta chelsea manér Ja. Liksom. Ha en, en chans och sen parkera. Liksom. Ja. ja. Men äh, ska vi skita i det här med utmärkning? Ja. ja. Vi gör det? Ska vi hoppa på truppen eller snacka lite transfer och uh, så? Ja, men det tycker ja. jag. Ja. Uh, Vad börjar du med? Vilken ände? Vad har du för lag uppe? Uh, jag klickar precis ner alla för att kunna ta med det, det vi skulle snacka om. Uh, ja, uh, men ska vi börja med Skarpskäck? Uh, de, de ligger ju nederst i den så kallade uh, är det bokstavsvården. Ja, det är det. Ja, Bokstavsordningstabellen. Ja. Då kör vi skallskräck. Vad har de för någonting? Vi, ska, vi, ska vi köra lite och kolla nyförvärv och sådär? Och förluster ja. kanske är Ja. Jag har höjt på när han har hoppat lite. Ja. Han har köpt mycket. Han har köpt en, två, tre, fyra, sex spelare. Han har bara två juniorer i Jokkvörsig. Mm. Men eh, fyra köpte då? Och sen vet ju Kävan anfaller en 17-årig i tredje som jag inte vet om han ja. Då är man nere på tre faktiskt an i För att han fick ju en junior precis efter att han hade köpt den där också. Så att ja, precis. Han kanske äh, hade hjälpt om han inte hade fått junior. En bra junior. Ja. Med, med, med, godtyckligt förnamn Vera Silpa. 17-årig. Föderal med Ja, det är en riktigt bra anfaller faktiskt. Mm. Det... Ja, och då har han ändå redan. Han, Peppe Eng där. <går> <går> 18 år i med all, Allt man kan önska sig. Massa av ja. god saker i egenskapspåsen. Där. Ja, det är ju två talanger att hålla koll på inför framtiden. Helt klart. Ver verkligen. Ja, jag tror Vad var då på anfallet att han precis gjorde sig av med... Ellington, som har varit med sen barnsben. Ja. 30 år i 10. Hade väl också så här mål 20 och snabbhet. Och fan, måste. Det har jag dålig koll på. Men det, det kan säkert stämma. Noterbart där tycker jag ju är att han är ju fan jävla vad han har sålt, alltså. Ja, Han har sålt fem ja. spelare. Spelar plus, ska kolla. Ja, ja just, just. Där Här snackar vi aktiva aktivast på transfer, Ingen snack. Ja. Lite... Felikau där, inte? det är en lite tråkig i 1960. eller det jag? 19 nej, år nej. Sex, är, jag tror är. han hade, man hade en också äh. Nej, det har ju varit uh, Carragher som nu är vi alltså inne på att spela förluster på skarpskrik här Ja uh, Och Carragher var väl 19 år i sexback med hästen va, tror jag ja, Och så var Felix Felikau utan egenskap och gick för en, nästan en milje mindre ja. inte helt orenligt Nej men det, ja Det kanske är där de ringde att spela 19 år ja. ja de går upp i värde som satan när de blir 20 orasjuer ja, Om okay. de blir 20 orasjuer, Då får man nästan 2 miljoner mer Vill jag tro Har du fick det va? Jag fick jävligt bra betalt för min spelare <laughs> Fan att ska få bra betalt att köpa spelare billigare det... Ja <laughs> Ja vi kommer väl till det Ja det gör vi men, ja, Han har såg mycket, <laughs> köpt mycket men jag vet inte, alltså jag, jag pratade med fel om det, mm. Att, hade han istället köpt, Nu jag köpt lite allt möjligt så här. men två, han köpte ändå 29-åringar, en 29-årig tia på mitten där, 29-årig tia på backen. Ja, och en 25-årig nio. Ja, just det, ja, de men nästan kunna 25-årig 9 är väl bra? Täpper hålet i ålders trappan där På backen Ja det är en backa ja, Precis, exakt Ja men det är ju ett bra Den tycker jag också är bra De andra här, känns lite Han hade väl haft lite fler pluppar kanske på de andra För att han ska kunna Liksom utmana I, i de här matcherna ja. Så, eller Jag skulle inte säga något jag har Tre kryss på fyra senaste mot honom Men med lite spets Hade jag tänkt mig Jo, och eftersom att han ändå har så här, han har han redan en 29-åring på backen. Han har redan en så här, 28, 29, 29 på mittfältet. Så varför inte bara slänga i ta någon 30-plussare? Om man nu ska lägga de summorna på... Alltså sprida ut summorna på flera spelare. Mm, det jag också. Ja. Uh, alltså det... det eller att satsa inför framtiden. För nu blir det liksom... Det känns lite mellanting. Som kanske går hem och sig, jag vet inte. Vi får mm. se, det är inget svagt mitt fält. Det är det inte, absolut inte. Men det. det är tufft att utmana. Det är tufft att utmana de topp fyra. Och här känns det som att det blir inget, varken att han gör sitt lag riktigt tillräckligt bra eller att det blir ett framtid. Nej. Frågan är, frågan är om man nu, även om man har pengar kvar, det tror jag, eftersom han har en del. Man alltså lär dunka in en avfallare va? Som... Ska vi kolla? Lite lagstatistik. Rikast lag. Det måste ja. vara Felix. Ja Felix är rikast. Gävle äh, ja. har ju en del också. Och ja. sen är det Skarpskrikt där. Äh... Ja jag har inte. Jag, har, jag är nog fattigast tror jag. Ja du ligger längst ner. <laughs> ja. Men vi har ju hoppat klart vid två som är borta. Ja, jag ska nog kamma in en till. Men det... Ja det kommer vi till. Äh... Men eh, ja, det blir kul att se vad han köper in pappa ja. där. Han har ju onekligen eh, ungdomarna klarat för sig på den positionen. Ja, det känns bara att ta in något med pluppar för att dra upp de mm, Ja, precis. Eh, spela upp den där talangerna lite. Ja, exakt. Eh, ja, intressant trupp. Eh, med synpunkter. Ja. Jag, se vad jag har ju personligen svårt mot honom. Så får vi se om jag får. För för att jag ratade shoppingen. Mm. En intressant grej är att han köper väldigt mycket med egenskaper. Mm. Hästigaste mittfältet jag sett. Ja. Och det kan ju vara smart med tanke på att bollplöts blir de trötta i slutet av halvleken. Äh Står det, vill jag minnas. Och då kan det vara jättebra mittfält med bara massa häst. Ja. Vilket då är <tryck> uthållighet. Exakt. Ja det har jag faktiskt aldrig tänkt på men det, det kan nog stämma. där. Men det känns som att de flesta kör bollpress också eftersom att mittfältet är så jävla bra. Det är många starka mittfält. Ja. Ska vi kliva vidare? Det tycker jag. Ja. Ska vi fortsätta från då bara för att göra det enkelt för oss? Är det blir du då? Det blir du faktiskt. Jaha. Om du känner dig redo att presentera dina nyfälten. Vi kör. Mm. Här är mitt lag. Ja. Ah. Mm. Mm. Vad har du du har ju kopplat Vad är det två spelare. Jag är lite mm. Ja, just det. Två bra. Ja. Ah. Två mm. med jäv, jävligt bra spelare faktiskt. Ja, en fjol bara Aaron då. Mm. Mm. Vet, Felix kopplar inte den eller kommer inte ihåg den tror jag. Det är Aaron Flam för de som Aron, han, exakt. Aron Flam, Ja, Aaron ja. är har jag kärt barn har många namn, jag heter ja. Aron, bara Aron. Skitkul tyckte jag, mindre kul, tycker jag övriga kanske? Nej, jag tycker det är fantastiskt. det är ju lite, <laughs> måste ju bara, det, är typ, det, det var väl den föreställningen han slog igenom här. För att jag ja, det var en riktig Youtube-klickare. Ja. Eh, vad heter det? Ja. Raw Sådär. var det på. Ja. på. Raw, ja. Ja, ja. ja. ja äh, nu ja, om det. En, en 30-årig 14 med hästarna. Mm. Och det var väl egentligen... Jag inte, det, det var du som inspirerade mig. Jag köpte han väl före ditt jävla as på backen där. Men vi pratade om att förstärka backlinjen. Mm. Så kollade jag på Felix backlinje som det, det är riktigt stark. Mm. Eh, och kände så här, ja... Jag, har, jag hade en 31-årig elva där som jag sålde. Eh, han kände ju bekväm. Så här, mm. halvbra. ja mm. nej men ett, ett as där hade varit något. Så jag, jag bytte mm. Jag fick en lite mellan eh, Och sen sank Göran då, förälsan. Eh, på mitten. Ja. Eh, 30 över 15. Eh, han, Ligans eh, näst bästa spelare på tillfället. Ja, ja tyvärr. Mm. Han fick vara bäst i två dagar. Eller, något. eller så köpte han efter det. Du köpte han efter mig till och med. Då fick han aldrig vara bäst. Ens. Ja. Ah. Eh, ja, det var en anklev eh, typ. Ja, Fast, Jag trodde... Extra. Du sa ju det, att du skulle köpa in en ankläv, så jag satte ju och förväntade mig en 14. Det blir lite chock där man är så att ja, Han var faktiskt en 14, och så granskade jag så var han en 15. Ja. Det gjorde inte mig minst, minsta, men, Nej. men det, det var, lite... var en ankläv på chans. Blev det lite rabatt då också, eller? Det, det blev det. Ja, härligt. Ja, bra pris. Ja. Det är väl köpt jag har köpt. Jag att du jag har jag ju hade... sålt ja, en spelartid. till du vill ju säga något jag bara bablar på. Nej, på min, min du, du, hade, du hade råd. Kör. Jag hade råd att köpa lite äldre spelare, kände jag. Ja. Plus att jag kände mig pressad och hålla laget hyfsat bra. <här> När du gick lös på alla de här monsterna. <här> ja. Äh, ja, det är, ja. Jag har blätt gott från att vara slag på som, som alla skrattar åt till att sitta press på varandra. Det känns skönt. <tills> till att bli med bra lag som man har skattat. <låder> ja, exakt. <låder> <låder> Nej, det, är, det måste vi se. Fan skiträdd inför premiären. Där jag möter dig då. Ja. Borta. Ja. Ja. Men det, jag håller ju med i ett resonemang där. Att du går och att köpa lite äldre. För du har ju trots allt. Om vi har ett litet topp fyra gäng. Som jag, jag tror att det kommer att vara. Så ja, har du, du har ju lägst snittålder där. I Kul. Eh, kanske inte längre då? Kanske. Ja, ja den filen som jag skickade till dig var ju med min... Nej, jag har nog i min faktiska startälva, men då är du kanske bett plumpmässigt med tiden. Ja, fast ja, jag, jag spelar inte heller med mina bästa. Jag spelar heller yngre, tror jag. Ah, okay. Ja, okej. Eh, så att, ja, jag har nog inte så många plumpar egentligen. Ja. Men eh, ja, nog om det. Va? Jag har köpte två sådana här bra spelare. Ja. Det, var det det. Det jag tänkte säga innan när jag på att försöka avbryta, det var att du sålde en jävel också för att bra, fick bra betalt där. Ja, mm. en och en halv miljon under medelpriset. Ja. Mm. <laughs> det, det är väl bra med dina motmätt. Det är där du brukar ligga. I samma uh, reaktorlunda andra så sålde jag till riktigt pissiga pengar en bra spelare. Ja. Mm. Uh. Men var det, inte, ja. det var väl typ 2 miljoner förra gången. Så det <går> jobbade ju. Ja, det tar sig. Om jag säljer någon bra nästa så kanske bara andra en miljon. Hur kan jag räkna med. Det. Ja, det? ja, jag vill ju se en trend. Alltså, det, det tror jag ändå. Ja, <går> Så är som 15 kan jag... Ja, eller som 20 är det breakeven. Ja, det eh, eh, Ja, nog om det då. Men du skulle köpa något nytt, sa du? Är det, var... Ja, just det. Men det är tröttaste någonsin. Jag tänkte köpa en 18.5 5. Utan egenskap ja. Vad det reserv till, nu har jag bara Hela en reserv Hela ja. ah, ja, Det var inte så roligt att om. vi. om vi, <laughs> vi går vidare Ja, vilka det då, då Nu är det, ja. det faktiskt jag Det blir väldigt, väldigt mycket ego här samlat ett tag, Ja, men bra Du har köpt eh, två spelare Det stämmer inte Jo, det är det du är fyra utan hjärta. Jo, där är det. Ja. utan hjärta, men du... Nej, ja. ja, jag har köpt två spelare, det stämmer. Jag, jag tänkte att jag hade köpt tre, för att jag tyckte det verkar dåligt med en bra. Men det, men det är mm. en bra. Du har köpt en bra, men han var jävligt bra. Han var jävligt bra. Och, och ganska gammal. Ganska gammal. Uh, han, ja, det är ju en uh, 32-årig, 16. Ja, med nick och Ja, exakt. Det är... Ja, fan vad bra han är. Ja, det var väl lite... Jag hade ju inte... Det var inte den spelaren jag hade tänkt köpa, ska jag, ska jag erkänna. köper man någonsin de spelarna man tänkte köpa då? Nej, i på sig. Men jag hade en bild att jag skulle köpa någon där i 30-årsåldern. Lite några... Ja, 29-30 liksom. Men så tyckte jag att... Han, en 16 hade ju varit kul så jag granskar honom <laughs> och eh, så har han bra kompatibilitet så att... Eh, ja. Ja. ja, det är lika bra. Och så la, la jag ett bud eh, under medel också. Och fick han för det? Ja, fick han för det. Ja, det, ja, det är klart. Ja, så ja, att, ja. Att, eh, Men eh, alltså det är det bästa förvärvet som någon någonsin gjort antagligen? Uh, så alltså, rent eh, pengamässigt så bör det ju vara det. 5-6 miljoner och du fick för 1,1. Ja, jag tror jag skrev i pressen här om jag inte, inte eh, ja, ja. missminner mig här. Uh, ja, men uh, värde... Det... Nej, jag har skrivit värde för att se, Men det är 4,8. Ja, wow. det är då din 1705-back. Ja. En ja. av två 1705 är i ligan, ju. Ja, så är det kanske. Faktiskt. jävligt fick en anfallstalang som var det. Just det, just det det sitter ju nästan eller hade släppt sig gott när man får från penggsleden men när man lyckas få en sån idiot för en miljon så kan man ju skratta sig hela vägen till banken mm. när det sällde. Mm. Ja, det väl riktigt eh, snyggt. Ja, ja, precis. Vi vi får se vad som eh, vad som händer med honom i framtiden. Men det var ju ja, ah, han var ju ute som 17 år 4 som ni, man kanske kan förstå. Ja, och eh, gick ut så där timmar efter att jag granskar honom. Så det var bara in Ja, snyggt. Eh, annars är det ju bra ut. Båda dina... båda Anklöv på mitten. Bästa bästa mittfält Ja. Morad, din bästa anfallare. Gick ju upp trots att han fyllde 30 båda två. Ja, det var för jävla gott alltså. Det kan ju vara bonus. Ja, alltså Morad hade jag ju på Shen, Men Anklöv ja. var en trevlig överraskning. För det trodde jag faktiskt. Jag har alltså man, man vågar ju inte ens hoppas riktigt i den åldern. Nej. Nej, det är uh, man inte nöjdskeptikerna, ingen aning. Nej, men Morad var just att han kom med typ 6-7 utvecklingsvärde. Så jag tänkte bara, han har ju typ gått ner förra säsongen. Jaha, oh, snygg uh, för, ja. Snyggt källning. Ja. Och han hade ju ja. typ högst uh, utvecklingsvärde hela säsongen. Så. Ja, just. Ah, Får lite 22 ,9, tre stycken, det blir farligt snart. Mm. Eller redan nu. Nej, det ser, det ser bra ut. Vill minnas att du har klivit upp i truppvärde till typ delad ledning nästan. Ja, jag vet inte. Jag kollade, senast jag kollade tror jag det var innan ditt senaste så att säga. Ja, jag tror jag har skött drygt 70 mm. miljoner eller dröjt 69 miljoner eller något i truppvärde Ja, just det. Så det är, ja, det är uppe nu. Ja, ja men det, det känns bra. Det, nu ska jag en utmaning den här säsongen. Ja, det spänner oss säger. Yes. Det är ju uh. två att i frattämpare som var Ja, exakt, exakt. Uh. Och. Uh, jag ska östa om vi kollar på. Så, moving on eller. Ja, det tycker jag. Varför säger det på engelska? Det är svängelska. Vi går vidare. Vi går vidare. Mellavningen men som inte har shoppat alls. Nej, han har men sålt lite, lite han eller? Han har inte klart klart eller öppet. Vilken dum grej att säga, konstigaste. <laughs> han är inte shoppat något, han har inte hittat något. Nej, han har sålt uh, två, nej, en spelare hade han. Ut. Gamla f... Flaco. Ja, Flaco, 23 år och en med nick, va? Ja. Det kan du ha 3 miljoner för. Ja, det känns ju underkant. Det var underkant. Ja. Det var det. Är det bara jag som säljer dyrare? Jag tror jag. Jag tror jag, ja. jag, jag plusar 500 000 på min. Och. Ja, uh, uh, uh, gick 500 plus på ena nyförvärvet och 3,6 ja. miljoner plus på andra. <laughs> ja. ja, kul för dig. Det är kul ja, det var bra för andra som man säger. Exakt. <laughs> Men uh, han ska ju då köpa. Har jag lite insider? antingen bara en striker. Ja. Eh, det, det behöver jag. Det känns som det behövs. Eller så köper jag en striker och en tung mittfältare. Ja. Jag eh, skrev lite med honom här om dagen och då sa han ju en mittfältare till mig. Ja, det, man, det ska bara snackas mittfältare. Alla ska bara köpa mittfältare. Det roligaste att köpa mittfältare. Ja, av någon anledning. Ja, det är konstigt att e-expert är det inte så kul att köpa anfallare. Varför är det inte det? Ja, det bara för mitt fall att det är så jävla kul. Det är ja. de som gör allting. Ja, det känns som. Typ, ja, precis det känns som. Men ja, han ja, har ju jävla fin backlinje. Den är god alltså. Ja, det 28 är... 27 år 11, 26 år det 12. Det är, det är nice. Ja, det är galet faktiskt. Och täcker ju upp med 21 och 8, det är ju perfekt alltså. Rätt bra avbytande. <laughs> <laughs> uh, ja. Eller när han kör fan 4-5-1. Ja, han så 4-5-1. Uh. Så det är snarare på som det är Angela, han faller som blir avbytande sen. Ja. Uh. Uh, mittfältet börjar bli lite hårdare. Det uh. reagerar jag också på när jag kollar på den faktiskt. Det är, det är väl lite därför jag, för jag sa typ utan att tänka så jag särskilt mycket på det. Och att du ska köpa mitt fält Anna. Just av ja. den anledningen att han har... Han har ju fyra stycken som är 30 och uppåt. Ja. Det är, ja, det är väl dags att hitta på något där. Mm. Men han har ju en så han verkar lösa biffen. Ja, så det räcker väl med att bara köpa in några skräpspelare bredvid honom. Så. Ja. Det är... <laughs> ja, vilken kille. Det får han fixa mm. Hakan, äh, talangen där Var ju 18.5 också inte upp mm. Måste du vara sur som satan Jag hade en, likn, en uh, liknande Ja, Du, har, <laughs> du hade en bekrut ja Och 18.5 som inte gick upp va Aj fan Jag kan att det är så jävla surt När talangen inte går upp Jag har ingen erfarenhet själv men det... <laughs> <laughs> men det... ja, Faktiskt så tänker jag bara Att uh, han dubblar ju nästa. Det... Ja Ja, man måste se det från den andra ja. sidan. Ja, men jag tror. Alltså, det känns ju ändå rimligt att han gör det. Så. Ja, om någon säsong. Så när de inte har gått upp en säsong innan. Ja, exakt. Ja, absolut. Ja, men en avfallare in och kanske en mittfältare. Det skulle vara spännande. Ja, han har ju mycket pengar måste han ha. Exakt. Ja, vad ligger han sniffa på runt 12, över 12 miljoner kanske. Ja. Tror jag. Ja, det är ju sjukt i så fall. Det, det blir ju spelare av det också. Där kan man ju få in två jävligt bra spelare för det. Ja, skralt anfallsutbud vill jag minnas när jag var inne och sökte. jag sökte lite. Men ja, okay. men, ja det är väl därför jag tagit ett par dagar också. Ja. Um, ja, ja, är det något mer att säga ja, om fel? Ja, för att är gammalt mittfält så blir det ju en ny striker. Ja. Ja. Det blir ja, kul att se. Yes. Går vi vidare då, till jävla? Ja, det det. Han, han måste också köpa något. Ja, jag var inne och kollade. Hanna. Jag vet inte, nu har jag inte kollat idag just. Men uh, senare... Ah, nu har han varit inloggad idag faktiskt. Ja, det var ja han har det. Ja, för det var jävligt länge sedan innan. så. Nu har det kommit ett pressmeddelande precis nu. Ja, jag såg också det. Jag tänkte vi kan ju snacka lagarna så kan vi prata lite om det sen. Ja, jag likar. Jag det uh, uh, men det jävla ja, jävla slut. då. Det är nog så jag ska kolla och föra det. Skit och kör. Vad tycker du? Uh, nej, men det är väl uh, backlingen uh, spontan. Nej, han behöver ju en mittbälte av framförallt. Det beror på om man ska spela 3-4-3 som man har gjort. Uh, ska han köra vidare på det så? Jag vet inte, kanske. Man vet aldrig riktigt vad man har gärna. Nej, det, det är det fina. För att han har ju ett ganska bra anfall för att köra en 4-3-3. Ja. Med 17 åringen 5 som inhoppar. Och just det. Ja. Han skulle ju till och med kunna lyda istället för Doug Killner där. Ja, eller ja, det är för sig. Peter 32 år i så fall. Men... Ah, ja, det är inte jävla melodier att upprätta om det ju för sig. Han såg bästa laget spelar alltid. Ja, mm. men det, det, ah, det känns lite halvtunt så här backlinjen. Och... Ja, men en mittfältare och eller en back och eller mittfältare. Ja, det är så, Säger man och eller så spelar det ingen roll, vilken ordning. Men nu det är det så. Mm. Uh, ja, något av dem. Eller båda och. då. Ja, det beror ju på helt vad vi spelar alltså. Ja, då finns det ska, ska han köra. Man vet ju inte, men det känns ju som att äh, det är ett 3 4 3 eller ja, kanske 4 4 2 4 4 2. Det är ju ingen som spelar det men Nej. är det något att ha eller? <laughs> ja, men om man skulle sälja en anfallare så har den haft en bra trupp och köpa en back så hade han haft en bra trupp för det. Ja. Vad resonerade vi oss fram till? Att han borde ha 7-8 miljoner eller? 6-8 miljoner nånting? någonting. Ja, där är de svängen sa du i alla fall. Det blir ju en riktigt bra spelare i alla fall. Ja, och det känns väl det är så jävligt jobb för de mest. mesta. Ja, gå in på en ny förvärvare. Har köpt ett hjul per säsong. Det är lite så. Ja, två säsonger. Nej, det är svårt att avgöra. Ja. Ja men Något sånt. Något i den stilen brukar han ju köra. Ja, och, och då, eh, Ja, back. Eller mittfältar. Eller både och. Eller, ja, det, ja, det blir... Han har ju... Ja. Han har inte starkast trupp i år. Som han brukar ha. Nej, fast spelar han sin... dunkar in i 16. Som du gjorde. Bra ja. då. Uh, jag vill inte avslöja för mycket nu om det kommer att klubbnytt med uh, PM som, jag, som vi alla sitter och väntar på. Men det... <går> jag tänkte att folk ska få köpa klart först den en vecka nästan till premiären. Ja, precis. Men det är ju uh... så, det är så pass lite så att, uh, som skiljer uh, så i toppen. Så att köper han uh, en bra spelare så ja. är han i kapp. Ja, ja. ja han har bästa målvakt också, ska ju tilläggas. Det stämmer. Så Kury och Kandek, han har varit med. Ja, och Mufida gick upp till 14. Ja. ja, vilket jävla as är. Ja, det är hatspelaren nummer rätt känns som För att Han har varit med <laughs> ja. så jävla länge. Och... Ja, och har alltid varit så jävla bra. Ja. Och alltid blivit så jävla punktad. <laughs> Det är ett under att han går upp, alltså. Att han fortsätter ja. att gå upp och han kan ju inte prestera bra i matcherna med tanke på att alla lag punktar bort honom. Ja, man kan gå upp i form för det och det blir värsta. Jaha. Trots att man blir punkterad och spelar mycket sämre så kan man höja formen rätt mycket faktiskt. Ja, då ser man. Så det är väl något sånt han har gett sig in på? Ja, kanske det. är. Ja, kul att se vad han köper också. Han och Felix har väl... Ja, och Grims ja. Har, har väl klar att, att köpa. Det blir kul att se sista dagen här vad som händer. Faktiskt. Det var, det var vi som var tråkiga och bara köpte lite vad som i början där. Ja. Men jag brukar, vill ha klart det tidigt har jag bestämt vad Man vill ju gärna det. Ja. Det är inte så lätt alla gånger. Ja. På tal om att det ska bli intressant att se vad som shoppas så har vi ju en nykomling liggan. F.C. Gärdet? Ja. ja. Varmt välkommen om, om han, ja, om Ludvig. det är som han lyssnar och sen orkar säga ända hit. Kanske spolar. Ja. Kanske. Ludvig P, ja. det är dags att lyssna nu, för nu ska vi prata om ditt lag. Ja. ja. Är det Ludvig P man säger, eller är det P.E.? Jag vet inte. Eller L L Ludvig P. L vadå? Ludvig han P. Ja, har... ah, Ludvig P.E. använder han, men Ja. Eller Ludde Ludde 1, som Felix <laughs> Det. det är ju varit, <laughs> <laughs> Kul faktiskt. Men ja. vad, vad tycker vi om hans trupp? Det har klagats på att den var för stark. Ja, det är konstigt för den lär inte vara bland det starkare. Nej. Um... Men det var väl Isak Rammel här ja. på anfallet 26 över 12. Jala fin. Mm. Det är ju en kanonspel, va, faktiskt. Alltså det finns inte så... Alltså 26 år, 12 år har ju ändå varit äh, ganska ovanliga. Det är ju framkant, ja, det är det. Verkligen. Äh, och äh. 17 i fyra på mitten är alltid... Jag, jag, jag går, gillar ju dem. Jag. Ja. Eller är jag i dagarna i alla fall. Vad sa du? Att han fick honom som junior? Ja, och i dagarna. Ah, ja, ja, ah, det stämmer. I för två dagar jag. Ja, spelinklient... Allround och bara det är en riktigt fin Ja, säga. Det är mycket cash om man får upp honom eh, några bollar. Några ja. bollar, snackar jag till <laughs> <laughs> eh, Några plöppar, ja, eller ja. streck med, med den övla som referens. <laughs> <laughs> <laughs> uh, vad, vad tycker ja, vi att jag, han... Jag har, jag har hittat ett användningsområde på appen. Ah, Kolla matcherna, det är mycket bättre. Ja, de är faktiskt riktigt bra. Ja. Men sen när maskinen är slut så går jag in och kollar stick och, och sånt där <skratt> i webbläsaren. <skratt> uh, då, vad tycker du att han ska göra med sitt lag, sitt lag? Jag skulle vilja se en äldre uh, spets på mittfältet. Ja. Uh. För jag tycker att 25-åringar är ju schysst än de där. Uh. Uh. 24-åriga 8 uh, med, med två egenskaper är inte att klaga på. Nej. Uh. Och sen har han den här 17-åriga talangen som är riktigt fin. Uh. Ja. Så kanske en 30-30-plussare där med, med en ja, 11 eller mer, kanske. Ja, ja faktiskt. det har ja, jag velat säga, tror jag. Det har varit riktigt bra köp för honom, tror jag också. just ja. för att dra upp de här... Lite yngre. Ja, och det är ju alltså, det är riktigt bra grundspelare han har fått där på mitten, de är, tre. Är. De kan man ändå bygga laget kring om man får in lite spets på det. Ja, äh, och sen Ja, jag För tänkte precis säga det. är också en riktigt bra ja, det... 24 år i nio, det är nog ungefär det alla andra har haft max. ja allt mm. mm. men... ja, där omkring, liksom. Det känns... Ja, men så här, 23 år i åtta har ju hittills varit ganska standard. Ja, ja det har det som köpte vi i alla fall. Ja, jag tror också min var det. Ja. Ja, så att, um... ja det är... han är bra. Det är stabilt. Det är, där, det är Ja. baklinjen, Ja 26 år Ja, 10 Jättefint ja. Ja. Det kanske saknas något här Finns det utrymme Till en talang kanske mm. Ja Det behöver inte vara något dyrt Men bara någonting som man antingen Kan jobba uppåt eller tjäna lite pengar på Ja Nå Någon liten 1704 utan egenskap kanske man kan tänka sig Ja De är ju ja. aldrig fel alltså. Nej, självklart inte man granskar upp någonting femma. Men eh, ditt jävla As. Men. Eh, ja, det är nog ett talang lägre, va? Ja, jag tycker också det. Ja. Men eh, annars har fått en bra grön. Ja, jag tycker också det. Men det gäller ju bara. Hoppas att han har lite tålavod nu i början. Ja. Det tar några säsonger att komma i fatt, så är det bara. Ja, men. Gör man, ja. Planerar man långsiktigt Det känns som att det är det viktiga Att man tar, tar något Steg i taget hela tiden liksom. Ska vi ta lite farfarsrollen här i lite tips, han köpte en 26-årig här Och verkar ha gått stenar på egenskaperna ja. eh, De är ju kanon givetvis Ja det är de men, eh, men det är fan Det är som gäller i första hand alltså Ja i högre utsträckning Än att en sexa kan komma in, ja. gå in Och leverera i alla fall Ja, precis. Yeah. Mm. Jag vet inte vad man kan... Jag har liksom aldrig riktigt räknat på det så sådär. Men äh, kanske alltså, om det är en eller två pluppar sämre att de kan väga upp. Men inte mycket mer än så. Mm. så och, och Plus att om man har en, en liten gamling kanske med lite fler pluppar så spelar även de yngre bättre och mm. utvecklas bättre. Ja, mm. exakt. Mm. Det är därför vi vill ha en sån röker på mitten om, om man fick bestämma. Ja, mm. mm. Exakt. Ja, och det är väl det. det ska fan vara kul med, med ni manager. Alltså det är, det är ja, kul vad han gör av det här. Ja, men jätteroligt. Hoppas som sagt att han håller ut. Vi vill ju försöka få till en åtta -lagsliga nästa år. Så att då... Ja, precis. Ja. ja, då vill man ju behålla alla nuvarande managers. Försvann du nu här lite? Ja, det verkar som att vi har tappat bort kalla, här så att vi tar en liten kort kaffepaus och kommer vi tillbaka. Ja, då var vi tillbaka efter lite tekniska strul här. Ja, jag är tillbaka. Du är tillbaka, exakt. Ja, kul. En kaffe för det? Uh, Nej, <laughs> <laughs> jag sa att vi tar kaffepaus men det blev inget kaffe. Jag ja, sitter, med, jag sitter alltså. med Cola Zero istället. Ja, det är man också pillen. De här hade skyssta reklamerna, ska jag? Ja, uh, exakt. exakt. Uh, men ja, ska vi, ska vi tippa ligan? Det tycker jag att vi gör. Mm. Uh, ska vi börja från botten uh, och uppåt så att säga? Uh, FCR, det får det tufft alltså Ja jag tror det också uh, Det är ju aldrig lätt att vara nykomling. Nej. Och uh, det är ju bara sex lag Och vi andra fem är väl de som har hållit i Liksom ja. Uh, Så att, ja det blir tufft Någon annat hade varit en bragd fan, en Ja precis det, det hade det verkligen varit Om man säga. Men han, han kan nog absolut snodpa poäng här där Det är inte så men jag tror också att han får det tufft Ja, men det man kan exakt motivera sig genom att försöka sno poäng och utvecklingsvärdet är alltid trevligt att titta på när det växer. Ja, verkligen. Ehm, plats 5. Skarpskrikk. Ja, ehm. skarpskrikk. Ja, det är inte... Nej, han, mm. han kommer att sno sina poäng, när kommer han att göra. Ehm. Ja. Kan mycket ja, för... väl bli avgörande för guldet. Ja, det där är han inne och pilla gärna. Han är det. Ja, han är det. Men äh, det är det väl lite samma där att slå hans in topp fyra så är det ja, kanske inte en bragd men ja, nästintill näst alltså nästintill. Ja. ja nu kommer topp fyra Ja shit vad svårt alltså jag har inte ens funderat på detta. Jag tror det jävligt kommer fyra. Ja jag tänkte också precis säga det. <laughs> <laughs> Sen kommer de ju ha starkast truppen antagligen har vi kommit fram till ja säkert uh, Som vanligt uh, uh, jag vet inte ja, men jag jag uh, sett det jag, jag sett det också jävla då uh, ja uh, tror att du slår in för första gången någonsin kanske nej, nej har jag, jag har varit kommit tre en säsong faktiskt. Uh, just, ja just det. Uh, uh, ja. och tre en så att, uh, nu. Ja, men då. <laughs> jag är van <laughs> <laughs> det hopplag. ett ja exakt exakt Uh, oh. oj, topp tre här, det var ja. riktigt svårt. Ja, jag tror du kommer se. Mm. Um. Ja. Tror jag. Ja, uh, vem ska jag välja? Så. Uh. Uh, uh, oj, vad svårt ett. Uh. Nej, men jag tror nog Felix kommer tre Ja, att det är Lund i topp. Alltså. Uh, ja, jag tror att... Uh, Ja, det kommer att bli en match. Är det vi som avslutar också då? Mot honom? Vi inleder att avsluta mot ja, han, ja. Precis. En seriefinal där på slutet. Ja, det hade ju varit något. Ja. Det är alltid kul det är... med sådana matcher. Det hade varit trevligt faktiskt. Um, ja. Du tippar fel som liksom två då, antar jag? Ja. ja. Jag tippade med själv som äta förra sången så det gick ju bra. Så jag tänkte ja. fortsätta på det inslagna. Ja. Uh, hur, hur gör du då? Tror du på dig själv också? Så jag vill ju göra det men Ska jag vara realistisk så tror jag inte att jag kommer in här Jag tror jag kommer till två. År. Ja, jag hoppas det Man borde ju egentligen gå ut och sätta Allt på guld här Men jag tror jag tar kuppen och kommer två. År. Ja, klart ja, Tvåa i det är det. Så att, Ja, jag sätter mig som två år faktiskt Jag fegar lite då Ja, jag hade så jävla övertro på mitt förra säsongen. Jag är inte alls lika nu. Även om jag tippar på själv som ätta så är det mest. Ja, ja. ja jag men tippar det, ju dig man, man kan lika gärna sluta fyra. Fan. Ja, det är verkligen topp fyra har man ingen aning om. hur det är. Nej, men... ja, och det blir kul som, som bara den. Ja, det är faktiskt riktigt roligt. Det känns som att det är första gången vi har fyra. Om man bortser från de första säsongerna där de man inte visste alls hur det skulle vara heller. Ja, men sen typ säsong tre känns det som att vi har flest topplag nu. Uh, ja, du, du ska fortfarande bevisa dig som ett topplag. Uh, du har ju det på pappret det ju. Ja, det är sant. Uh, för, för första gången egentligen. Ja, första gången på typ tio säsongen så. Uh. Ja, <laughs> uh. Uh, Men jag är klart att du kommer vara med där nu. Ja, så jag var ju nära redan. Alltså nära, vi hyfsat nära på tre förra året och visade ändå att. Ja, jag har ju ingen slag på så länge egentligen. Nej, fan vad skönt. Det var, det var bara tråkigt. Ja, ja, jag satt ju och mös när mina talanger äh, gick upp mer och ja. mer. Med äh, Jag och satt och räknade ligeguld. Ja, precis. Det var ju lite skönt att inte ha någon press heller. Och bara, äh, jag skiter i hur det går i alla matcher. Det handlar bara om UD. Ja, och nu handlar de båda och. Fixar det? Uh, ja, men det, det får jag, Det hoppas jag det ju, <laughs> Ja, det, det så lär det bli Det är alltid svårt med Avvägningen där i slutet När man vill vinna Och uh, få upp de där sista Ja, det är ju så också. Men, uh, ja, vi, vi får väl se helt enkelt uh, Ja, upp till den BB. som lever får se Ja, exakt Vem vinner kuppen då? Ja, jag, ja, jag, är så, vill du göra? jag har ju sagt att jag vinner den så att, uh, Jag har sagt att Jävle vinner kuppen. Ja, ah, oh, de är också farliga. Alltså det beror ja, eller Jag tänkte säga att det bor på mycket att se, med och de kommer att se ut, men det jag vet inte om det gör det. Nej, det gör nog fan inte. Ja. Det känns som att. Ja. Uh. Ja, jag tror att jag rättar mig. Den som vinner kvart. Jag lite. Den som vinner kvartten uh. av Felix och jävla uh, kommer vinna kuppen. Uh, det känns rimligt. Felix känns ju som en riktig dubbelmöte. Alltså är det så här bortamålsregler eller sånt eller vet vi det? Ja men det lär ju vara. Ja, jag har det då... lärs på tillräckligt. Okay. Men jo, jo, det gjorde det ju visst förresten. Ja. Det är det officiella kuppen så det borde ju vara här också. Ja då tror jag på Felix. Alltså. Det, det känns ja, som att... det En lubrig jävel. Ja men dubbelmöte passar honom jävligt bra om någon anledning. Ja. ja ja så jag tror att Felix får stryka mig i finalen för då är det, bara, ja. en, då är det bara en då bara match ja eh, ja kanske det har ju bra på eh, kan man kolla här spelschema eh, nej det kan man inte göra. Ja. Ah, ja. men det, det märker vi det med det är inte ja det <laughs> ja den ja. eh, mm. så lever för sig ja och det är väl det Ja, har vi, något, äh, har vi något annat att säga egentligen? Nej, det ska bli svinkul med ny säsong. Ja, verkligen. Ja. Och som sagt spännande med vad nyförvärven har att... Äh, eller ja, vad folk har och vis, visa ja, dåligt. dåligt och vad det blir för nyförvärven. Det ska bli kul att se vad folk köper för något nu sista veckan. Ja, precis. Äh, det, det är alltid... Äh, Ja, ah, det är spännande att se hur truppen, när man väl får se hur trupperna kommer att se ut under säsongen. Ja. Mm, och eh, alltid kul med ett pluppnitt att eh, se fram emot också. Så Sådär, ja, lagom ju... in på säsongstarten. Ja, det där ska jag nog ihop på sända den en gång. Mm. Det äh... var inte bra. Men äh, ja. Ja, men det var jag väl... Jag... Är det allt då? Ska vi runda av? Ja, men det tycker jag. Ja. Tack. Om du har smakat lyssna så tack för det. Kul det Ja, precis. Och ja, vi hörs ju om, om, om är sådär en säsong igen. Ja, det gör vi. Hej på er. Tack, hej.